U vrijeme ono posla Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dokon on otpusti narod. I otpustivši narod popese na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i on je sam a lađa bješe već mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru, i vidjevši ga gdje ide po moru, učenici se uznemiriše govoreći doje utvara i od stroho povikaše a Isus im odmah rač govoreћи ne се ја сам не пограшите се а петар одговарајући рачу Ako si ti, reci mi da dođem, tebi povodi, a on reče, hodi, i izišavši iz vađe, i Ćaše petar po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se, i počevši tonuti, povika govoreći, Господе, спаси ме. И одмах Иисус, пруживши руку, ухвати га и рече му, мало вјерни, зашто посумњам? И кад уђоше у a oni ulađi pristupiša i pokloniša mu se govoreći, va istinu si ti, sin Božiji, i prešavši dođoše u zemlju, genisarecku. Mudri Neymar, apostol Pavle, i danas, ne gubeći onu svoju plamenu revnost, jer on, iako je duhom na nebesima, svojom revnošću prisutan i dan danas djeluje u crkvi, braćo i sestre, Uprošeni narode Boži živje Bog i živi su sveti apostoli živi su sveti angeli živa je majka Božija živi su sveti mučenici živi i prisutni braćovi i sestre uprošeni narode Boži živi i moćni I puni ljubavi prema bližnjima, puni ljubavi prema nama, koji evo živimo u vremenima kad se bezakonje umnožava i ljubav hladni. Zato nam je crkva i prisustvo njihovo u crkvi danas najpotrebnije, braće i sestre. Potrebno je da osjetimo da ljubavi ima. Da je ona prisutna, da je moćna, da je besmrtna, da je usmjerena na naša srca, na naše duše, na naše živote i da djeluje. I evo ga sveti apostol, pogledajte kako se moćno probija kroz vjekove, kako njegova riječ ne poznaje zakon vremena u onom smislu da ga i gustina vremena blokiraju, nego prolazi... I hodi kroz vrijeme, ne gazi po vodi, nego gazi po vremenu, a teže je, braću i sestre, gaziti po vremenu, nego po vodi. I evo ga dolazi, ne traži da se odmara po ovim našim odmaralištima, ne traži ništa od ovih ponuda, za koje se mi eto tako lijepimo i teško od njih odvajamo. došoju je u našu budvu, a danas je u svim hramovima svijeta sa istim ovim porukama, sa istom ovom posvanicom, sa istom ovom propovjeđu, došao da nam prenese. Njega ništa drugo ne interesuje, braće i sestre. Ne treba onaj koji je vidio neizrecive duhovne stvarnosti. Šta će njemu da gleda onotvarno. tvarno? Sit je on toga. Njemu je sve to kao prah i pepel. On je došao ovdje nas da vidi, uprašene da ohrabri, malovjerne, da utvrdi. I samo zbog toga Njemu smo mi važni, braće i sestre, a važni smo mu zato što smo Bogu njegovom bitni. Jer on je poslan, on je poslan, braće i sestre. Njega goni, njega nosi ljubav onoga kojim on živi. Ne živim više ja, kaže on svima, pa i nama, nego Hristos živi u meni. Nisam ja ovdje došao sam od sebe, nego onaj koji u meni živi. Iradi mene postrada. Koji posada čovjek radi mene, postrada, iskupi me, obnovi me, podiži me. Život vječni darovani on koji u meni živi, on me posvojio, ja ovdje prisutan i njega činim prisutnim. Ovo što vam govorim On vam govori, ova ljubav kojom vas ljubim, od njega dolazi. To je Božja ljubav usmjerena na vas. I onda tako usmjeren, a ljubav je usmjerena, braće i sestre, pogled donoga koji voli. Među hiljade drugih lica traži i nalazi lice ljubljenoga. Tako je i pogled Pavla, apostola. Pogled gospodni, braći i sestri, smjeren je na nas. Jer nas ljubi gospod, jer nas apostoli, oci naši, ljube. A mi to uplašani Ne znamo, potražimo pa ljubav da nam mačke uzvrate, tražimo psi noge da nam poliju, tražimo poljubce bludne, tražimo zagrljaje razvratne, tražimo dubav demonsku Jevoga pa Boga razorak prolazi kroz tamu, prolazi, probija ogledje, evoga pristupa našem srcu. Pa kaže nejmar mudri da drugoga temelja nema braće i sestre, neće ga ni biti do onoga koji Gospod postavi rukama svetih apostola. A mi crkva Hristova, mi pastiri crkve, sveštenici, episkopi, mi možemo samo da zidamo na tom kamenu, na tom temelju, drugoga nema, niti ko može da ga postavi, a ukoliko ga postavi i na njemu zida propast zida, ako je čovjek propadnuće ako je porodica iz isčupaće se ako je narod nestaće ako je država slušiće se će je odnjeti i evo već vode dokaze da provjere temelje zida mogu na temelju apostola ili na pijesku ljudske gluposti i gordosti. Vidite, Pavla, kako nam dogazi ovo vrijeme poplava, vrijeme ispitivanja, vrijeme mraka, neznanja, vrijeme slobodnog zidanja, slobodnih zidara, pocijeća nas. Ne raspravlja se on, braći i sestre, sa masonskim ložama, masonima, tajnim društvim organizacijama, apostol je to, braći i sestre. To mi mogu umni pa se vrtimo, istražujemo, izigravamo detektive i ponosimo se nekim informacijama. To Bož mi smo uošli u sistem i sad nosimo neke informacije. I onda uopetamo jedni drugima. Sve i svašta. Ne radi tako apostol. I nije volja Božja tako. On prosto podsjeća na jedan temelj, jedini temelj time ukazujući da su svi drugi pogrešni, lažni braće i sestre. To je metod apostolski. Ukaži na istinitog Boga i otkrio se sve lažne bogove. Ukaži na istinitu crkvu, jedinu istinitu i sve si rekao i o drugim lažnim crkvama. Potvrdi istinitu vjeru i ukazao si na postojanje i porijeklo svih lažnih vjera, ispovijedi jedinu istinitu nauku, apostolsku i gospodnju, i dovoljno si rekao svim drugim naukam, projavi dubav evanđelsku i razobličio si ljubav strasnu i lažnu i grijehovnu, Reci riječ Božiju i otkrio si i izobliječio riječ, lažnu i otrovnu, ubitačnu. I evo ga Pavle ponavljaj, nama braći i sestre, nemojte da ste tvrdi na ušima. Ovo su riječi ozbiljne, ovo je poruka neumornog Pavla, mudloga Neimara, kako je sebe nazvao u ovoj poslanici. Na tvrdom temelju, nepokolebljivom temelju. Pa pogledajte, braći i sestre, pa mi smo ovaj generacija koja to najbolje može da, da posvjedoči. U 21. vijeku pogledajte moćnu crkvu, a neka što se obnavljaju stari hramovi, nego niču i novi. Sve ljepši i ljepši. Evo i mi, braći i sestre, došli smo ovdje danas i mi i svi koji su danas, Ušli u svetinju Božiju, u svetinje pravoslavnih hramova širom vaselene, došli smo, braći i sestre, da se na taj temelj nazidamo i svoje misli, svoj um, svoju volju, svoje želje, planove, ambicije, projekte i svoje srce da nazidamo na tom temelju. Koji je to temel, braći i sest? Koji je to kamen? Nisu to ovi koji se nude. To je On, jedini kraje ugaon i kamen, Isus Hristus. Jedini naš spasitelj, koji je položen blagovoljenjem Otca Nebeskog, Otec Nebeski, braći i sestri. Kakva je crkva građevina, o maloumni rod. roda, nikad to nećemo znati ako se ne pokajamo, braći i sestre, samo ćemo vrištati u, u paku od neznanja, bolno gubitošnog neznanja. To je, braći i sestre, građevina čudesna, nerukotvorena, to je Otac Nebeski pogožio kamen, i to koji kamen, braći i sestre? Pogožio je sina svojega. Pogožio ga u ljudsku prirodu. Sjedinio ljudsku prirodu sa, sa božanskom prirodom. Novi temelj, novi moguć, nove mogućnosti. I ne tražimo mi arhitekte na zemlji, braći i sestri. Oni mogu malo krova nad glavom da skrpe. Do sudnjega dana, eto malo da imamo glavu, da sklonimo, ne treba nam toliko, jer um se pomrači, braći i sese, od visokih krovova, od velikog komfora, poludi čovjek. A onda malo, svega mu je malo. Arhitekta je gospod naš, otac naš, sin njegov, graditelj. Duh sveti, braći i sestri. Pavli nas podsjeća na to. Da ne lutamo. Pogledajte kako nam se ruše život. Pogledajte i sami. Pogledajte kako se život ruše svima onima koji žive izvan crkve. Kakve tragedije, kakve propasti. Kataklizme, braći i sestri. Pogledajte samo svijet našta liči. Pogledajte malo novine, televiziju, pogledajte najnovije vijesti. Sve se ruši, braću i sest, sve se raspada. Čovjek posumnja da život ima smisla, sve više samoubica, sve više bježanije u sferu psihičkih oboljenja. A ne mora to tako da bude, braću i sest, Samo treba malo više pažnje, samo treba da čujemo riječi i da vidimo okom onoga koji je došao, da ne bude tako, da bude sveblagosloveno, da bude tvrdo i nepokolebljivo, nerazrušivo, da bude i bezgrašno i uvijek zdravo i lijepo i visoko i duboko i široko. Da bude vječno, braći i sestri. I da bude lijepo, da ljepše ne može biti. A gdje je ta mogućnost? Pa u crkvi, braći i sestri. U crkvi našoj pravoslavnoj. I zato mi smo se danas ovdje sabrali. Da se vratimo, braći i sestri, njemu. Da se pokajemo. Ali temeljno da se pokajamo, braći i sestre, temeljno, šta znači temeljno? Pa izvrnuti sebe, pomjeriti, temelje premjestiti na ovaj kamen, braći i sestre. To je pokajanje. Koliko nas pokušava, ali bezuspješno, samo što da izmini. Eto, samo boju kose, samo situaciju na noktima, na zubima, u pokretu. Nije to temeljno, braći i sestre. Iz temelja mora da se mijenja. A šta to znači? Evo Pavl ti kaže, i na svetom krštenju kad nas je crkva primala, sveštenici su se molili da nas Gospod zasadi da da živimo na temelju, citiram, na temelju apostola i proroka. Šta to znači biti na temelju apostola? To znači biti uključen u život crkve. A jedna od projava tog življenja i građenja na tom temelju jeste upravo sve ta liturgija, braći i sest. Jeste upravo ovaj dan, nedjeljni, dan gospodnji, dan vaskrsenje gospodnji. Jasno je da onaj čovjek koji je krštena ignoriše nedelju, Da on dobio mogućnost, ali je nije iskoristio. Da je Duh Sveti bio spreman da mu pomogne kuću na nebesima, da mu izgradi. A kako ćemo kuću na nebesima graditi, braći i sest? Nije teško, nije ovako ni novim ovim nepristupačnim crnogorskim krševima dom sebi sazidati. A kamo li na nebesima? Koji će to arhitekta na nebesima kuću da ti gradi? Česti izvođači radova, koji se gorde savremenom mehanizacijom i bovesnom i mračnom arhitekturom, ne mogu oni na nebesima. Oni mogu pod zemljom, braće i sest, oni mogu u preisponji, u paklu mogu da naprave dom, to jest tamnicu za dušu. A na nebesima samo duh sveti može... Da zida, dom za nas, stan za nas. Mnogi su stanovi, braći i sestre, na nebesima. To nam je rekao sin, oca nebesku. A on, on to zna, on to vidi, braći i sestre. A mi možemo te stanove da zadobijemo, živeći u crkvi. Jer samo je jedan temelj tog carstva, nema drugog temelja, samo jedan način na nebesa, braćo i sestre, da se vas vaznesemo, a to je vjera, tvrda vjera, moćna vjera, vjera sveta, vjera pravoslavna. Ovo sve drugo se vuče po zemlji, neko može da skoči 10 metara, neko može da skoči 100 metara, nego možemo u avionom da odmakne... Neko raketom da preskoči, neko satelitima opet u istu zemlju da gleda i to je to. Neko okultnim kanalima da propada u dubine satanine i da to naziva letom i duhovnim znanjem. Ne braći se sve, sve to oglaž, sve to mrak, sve to obmanak. Jedini način se vaznesemo na nebese jeste crkvi da se vratimo, Bogu našem da se vratimo. I evo način, evo liturgije, braće i sestre. Mi u liturgiju služimo svešteno. Mi u liturgiji, braće i sestre, srijećemo njega koji sjedi sa desne strane Boga i Otca. Ma moguće je to njemu. Njemu je sve moguće. Zašto da sumnjamo, braće i sestre, u to? On jeste prisutan. To su nas posvjedočili svi svetitelji, to nam i apostol Pavle svedoči. I otkrštenje mi smo vezani za liturgiju. Mi ne možemo bez liturgije. Ako liko je oni koji su samo kršteni gladuju, carski sinovi, carske kćeri se igvamo u venama sa nikotinom u nozdrvama. Dim koji izlazi na usta. Ma, neka ništa drugo ne šteti, ali dim na usta, braću i sest. Dim kroz noz a carsko dijete, kršteno, obučeno, u Hrista gospodnje, raspada se. Carsko dijete, a tužno, mrzovoljno, nezadovoljno, gladno, žedno, boso, golo. Istetovirano Ludo, braće i sestre Izdrogirano Razvraćeno Carsko dijete, carske kćeri i sinovi E sve to zato što nismo apostole poslušali Zato ukoliko smo kršteni Odmah na liturgiju, braće i sestre Svake nedelje na liturgije Odmah da se pripremamo, da se udostojimo, da primimo svetinju u sebi. Sinoć, sanjali Boži dar, san, pa smo sanjali neko očeljade, žedno, žedno, gladno, gladno, gladno, duboko gladno i žedno. Pa ga sanjamo kako tolji žeđi glad svetim pričešćem. Pa kako mu blagodat priječešće ulazi u dušu, a njemu se boja, vraća, oči mu sijevaju, život mu se vrati u srce, samo na taj način, samo priječešćem, braći i sestre. A pa gospod je rekao, ako se ne pričešćujete. ako ne jedete i pijete moje tijelo i moju krv, nemate života u sebi, mrtvi ste Živeći i gradeći na temelju apostola, mi, braćo i sestre, zapravo živimo i gradimo kroz svete tajne, kroz svetu liturgiju. Mi na ovaj način zidamo. Znam, mnogi od vas se pitaju još uvijek da nije ovo možda samo gubljenje vremena. Nije, brate i sestre. Ovo drugo je gubljenje vremena. I sve to drugo što budeš sticao, gubeći dragocijeno vrijeme, sve to će da ti se oduzme i ljepota, i zdravlje, i bogatstvo materijalno, prijatelji, rođaci, bližnji, roditelji. Sve se to gubi, braćo i sestre. Sve će se to nama oduzeti. Konačno, smrt će nas ogoliti. A ovo što ovdje uz Božju pomoć pokušavamo da, da steknemo, To se ne oduzima, braći i sestri. A ko će da oduzme, ako je Gospod dao? Smrt. Ona to ne može, braći i sestri. Jer besmrtni daje. Grijek ne može i on. Jer bezgrašni blagosilja. Svijet i đavo a ne smiju ime da mu čuju. A kamoli ruke da pruže, da uzmu, da odvoje. Koga? Jecu Božu od crkve. Zato, hodimo, braći i sese, slobodno hodimo, ne mojmo da se plašimo. Pustimo te prognoze koje dolaze kroz pomisli koje nam demon neprestano ubacuju u glavu. A nije mu ni teško, kad smo se tako otvorili, rašivenih umova, pa mu nije teško da ubacuje sumnje, strakove, malo vjerje. A evo ga Petar demonstrira, hodimo braće i sada se kroz vrijeme, gazimo slobodno, nemoj da se plašiš protivnoga vjetra. A protivni vjetar po tumačenju svetoga Grigorija pa vame, jeste vjetar ovoga svijeta. Jeste i ovo što se oko nas dešao u ovom gradu. Ova duvanja protivna. To je satansko, braći i sestre, dejstvo. Nemojmo toga da se plašimo. Ništa je to u odnosu na silu, sa visine, na onaj huk moćnog vjetra, koji sa nebesa si lazi na nas dok smo u crkve, posebno dok smo na liturgiji. Nego slobodno hodimo, ne plašimo se ni vjetra, ne plašimo se ni iskušenja, ni valova velikih nego imajmo, steknimo, držimo vjeru u sve držitelja i gledajmo u njegovo lice, braće i sestre, umom se vezujući za njega. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, sve držitelju, pomozi mi, pomiluj me, zaštiti me, zaštiti nas. Oče naš koji si na nebesima, Care nebeski, duša istine, koji su svuda i sve ispunjavaš, to su, braći i sestre, naše molitve. Mi sa njima treba da hodimo u život. Kad svane je dan u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i ajmo polako, pašće pored tebe hiljadu, u sumnju, u bovesti, u bježaniju, dezertirat će, će se crkve, prodat vjeru, a sa desne strane tebe deset iljada masovna odpadija, braće i sestre. Odpada i najbliži, ali tebe se neće dotaći ukoliko budeš čvrsto vjerovao na temelju apostola nazida, da ti vjera bude apostolska, pa ti zajedno sa Pavlom Mudrim Neymarem, Petrom i svim svetim apostolima, Prohorom, Parmenom, Timonom, Nikanorom, koje danas slavimo, učenici velikih apostola, sa prepodobnim Pavlem Siropotamskim, koji bio sin vizantijskog cara, koji je da se osvanja na moćne instrumente vizantijske imperije, koji je sve to prezreo, braću i sestre, i postao smireni monar, svetogorski, i prohodao po vodi, po vazduhu, kroz vrijeme, evo ga i dan danas tuje, i danas sa nama, ostavi dvije svetinje velike na svetoj gori, k siropotam i manosir svetoga Pavla, eno ih i dan danas dišu tim duhom i tom vjerom i krijepe one koji tamo dođu da se poklone i tom vjerom da se na elektrišu Sveto to se sese nama crkve i danas nudi zato prepoznajmo onoga koga je Petar gledao u koga istina na kratku i poslumnio i odmak počeo da tone prepoznajmo ga i ovdje jer jeste među nama Gledajmo ga, braćo i sese. Šta znači gledajmo ga? Budimo na liturgijama, gledajmo ga u praznicima, a posebno na nedeljnim sabranjima, jer danas je dan njegovog vaskrsenja. Nije to slučajno nedelja. Važno je, Gospod hoće da mi danas budemo sabrani. To je njegova volja, to je njegov blagoslov, to je naše poslušanje, braćo i sestre. I zapni malo, potrudi se malo, Kreni, uhvati taj ritem i budi siguran, vidjet ga kako duhom svetim. Otkriće ti se, Gospod, to je sigurno, braći i sest, a pa ne može bi da se ne otkrije. Čovjek je postao radi nas. Smrt je okusio radi nas, braći i sest, sve radi nas, ljudi radi našeg spasenja. I mi još uspjevamo da posumnjamo u to. Nemojmo tako. Nego ajmo polako, sabrano, saborno, u duhu pokajanja, nemojmo da psujemo druge, nemojmo da ih osuđujemo, nemojmo da oštrimo mačeve tupe koji ne mogu da nam pomognu u ovoj borbi, nego naoštrimo vjeru, braće i sestre, na one na onaj brus apostolski, svetotački, natopimo naše duše živom vodom istinskog bogopoznanja najedimo se hleba nebeskog i napijemo vino životvornog i vode žive ovdje na istočnicima ovo su naši istočnici ovo su naši braći i sestre izvori ne trebaju nam tuđi ovo su očevi otac otvorio kroz sina duhom svetim da možemo vječno zanađemo ovdje u vremenu I prostoru naše svete crkve u našim lijepim hramovima koje nam naši sveti preci, a naučeni svetim apostolima postaviše da i mi zidamo vjerujući u besmrtnog oca, sina jedinorodnog i duha svetog gospoda životvornog. Amin Bože daj.